Нещасні, Вони шукають лицаря найду, а знайдуть тільки найду чинця!» Цернець нічого не відповів, він знову втупив очі в землю, тільки обличчя його стало непроникне й бліде, а чорна ряса то підіймалась, то опускалась на грудях, виказуючи його сильне хвилювання. У Дарини вирвалося стримане зітхання». В кімнаті запала мовчанка, розчинене вікно влетів тихий, нічний вітерець і приніс з собою хвилю пахощів, квітучих хлип. Здалеку долину протяглий дзвін, найда здригнув, підвівся з місця і перехрестився. Двері світлиці тихенько рипнули, і в кімнату війшла літня жінка, убрана в дорогий байбарак з коштовним намистом на шиї і довгою білою наміткою на голові. «Благослови, отче!» – промовила вона побожна, схиливши голову, підійшла до Найде. «Недостойний я, вельможна пані, смирений чернець, роздавати благословення!» – відповів Найда, підбивши голову до божниці, заставленій іконами, додав. але хай буде ласка Господня з усіма вами!» «Амінь!» – відповіла пані, і, перехрестившись, звернулася до Дарини. «Проси ж, доню, чесного пана отця, хліба солі нашої скуштувати!» «Не відмовся, пане», – промовила вклонившись, Дарина. мовчки погодився, і всі троє пішли до трапезного покою. Трапезна в пана генерального обозного вже багато чим відрізнялася від старосвітських покоїв козацької старшини. На чисто побілених стінах, хоч і висіли портрети гетьмана Богдана та козака Мамая, але тут же поряд висіли кілька інших картин в дорогих позолочених храмах. Між старовинних липових лав – накритих задавнім звичаєм червоними сукнами і килимами, стояло кілька фотелів, оббитих голубим адамашком. Біла кахляна груба з зеленими по ній малюнками далеко виступала вперед. На стіні висів годинник, на довгих полицях виблискував дорогий позолочений і срібний посуд, а в заскленій шафі стояв англійський порцеляновий сервіз. Довгий стіл, накритий білим обрусом, був заставлений усілякими стравами і напоями. Посеред столу у високих бронзових канделябрах горіли воскові свічки. Відчинені вікна світлиці вливалася чудова прохолода тихої літньої ночі. Усі посідали за стіл. Незважаючи на пильні припрошування, найда їв мало і неохоче. Після перших двох-трьох фраз розмова знову перейшла до теми, яка всіх цікавила. До людського лиха що дедалі зростала на правобережній Україні. Ой гори та й годі, карає нас отче Господь за наші гріхи, промовила зітхнувши пані. А щем присилає до нас Отець і молильник наш Ігумен Печерський. З прикрою звісткою вельможна пані, і найда розповів їй про листа Ігумені Лебединського монастиря, в якому писала вона про погрози, страшні наміри поляків. Пані сумно слухала розповідь молодого ченця, склавши на грудях білі пухкі руки, знанизаними на пальцях дорогими перснями. «А вже ж, а вже горе гряде звідусіль», – загорила вона, сумно похитуючи головою, коли найда, кінчив розповідати. «Ось і до нас прибилися сьогодні п'ятеро калік». Розказують, що там коїться в польській стороні. Тільки слухаєш, і то серце крові обливається. О, Господи, і що воно буде? стара голосно зітхнула. Ніхто нічого не відповів. Піду ще з велюєм сердечним дати повечеряти, в печери йдуть, а чого шукають? Якогось лицаря найду. Ох ох, та навряд чи їм тепер і той лицар допоможе. Пані підвелася з місця і вийшла з світлиці. Дарина і Найда лишилися самі. Лицаря Найду, ніби про себе, мовила Дарина, і прикра усмішка торкнула її уста. «Знаєш», – промовила вона, підводячи на Найду свої темні оксамитові очі. «Відтоді, як ми повернулися з печер, ти не йшов у мене з думки, і лиця її зашарілися. Я думала все про те, що ти пішов у монастир», – додала вона швидко. На обличчі чинця промайнув якийсь невловний вираз. Усі риси його раптом пожбавіли на якусь мить. З-під опущених вій блиснув швидкий погляд, та за секунду обличчя знову ніби скам'яніло, і риси застигли в суворому виразі. «Справді, все думала про тебе», – промовила якимсь настійливим тоном Дарина. «Коли б мені сказали, що сонце зірветься з неба, я б скоріше повірила цьому, аніж тому, що побачу тебе в чорній рясі.